Мартин. «Ну, сину, поснідаєш, та й з Богом путь. Вже коні готові, щоб сьогодні за сонця в город поспів, бо завтра й на службу треба. Це не те, що воза підмазувати або воли на пашу гнать. Там діла поважній». До Миколи. «А ти, хлопче, все батькові воли пасеш». Микола. «Пасу». Не всім же дядюшка Мартин і в чиновники йти. Правда, правда. Не всякий може діло розуміть кому доволів, кому до бумаг. Така жечь. Микола подає Степанові руку. Ну, прощай, брат. Благополучної тобі дороги. Спасибі. Прощайте, дядюшка Мартин. Іди, здоров. Микола пішов. «Мартин, чого він до тебе в'язне? Які ви товариші?» «Мало чого, що з одного села, що однолітки, та у кожного з вас інша дорога. Ти, сину, не дуже дружи з нерівнею, краще з вищими, ніж з нижчими. Яка тобі компанія, Микола?» «Мужик», – одно слово, «а ти на такій лінії тресься між людьми іншого коліна». Може, Бог дасть, і столоначальником будеш, або письмоводителем установого? Це не те, щоб, щоб половий, це А Гапіт йому лє, пил припада на лице, і смуги по всій тварі та дьохтем смердить від нього, як від мазниці. А в тебе друга лінія. Одне те, що не сьогодні-завтра утвердять в дворянстві, то от тобі чин на той рік дадуть. Атистат з зуєздного училища Нужен, казав мені секретар, то ми достанемо. А друге хоч би зараз. Глянь на себе. І глянь на Миколу. То такий мужик крепаний. а ти канцелярист? Отак то. Ну, а як будеш колеський регістратор, то тобі й мундир, який полагається, і кокарда? Степан, а як же? Воротник вишитий по чорному бархоту золотом. Застібається в один борт на дев'ять пуговиць. Мартин. О. Ач. Де ж йому рівняться? Коли б господи тільки утвердили в дворянстві мерщій. Ти кажеш, що Каїтан Іванович завіряє що, коли вже депутатське собрання признало, той сенат признає. Каїтан Іванович казав мені поклонись батькові і скажи, що отот -от буде не доказуючий, а настоящий дворянин". Тепер безпримінно утвердять, бо діло в Сенаті вже шостий місяць. Мартин, треба йому четвертей п'ять вівса послати. Там, як побачиш, каїтана Івановича, нагадай йому про мендаль. Він вже знає. Скажи, папінька просили за мендаль. Не забудь. Добре, не забуду. Ну, йдеш, снідай, а я дещо звелю Омелькові. Степан пішов.